Kívánok. A rádió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvas a szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. Ma székely szabás költőt köszöntöm a stúdióban. Saboc, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz jó estét kívánok én is mindenkinek! Idezetel kezdek. Mindenki fél, aki igazán kérdez, féltet igazán élősködik a vád. Mennyi kényszer kell egy beszélgetéshez megszólaltatni mondjuk egy apát? Ez a legutóbbi köteted egyik verse. És mondhatjuk, hogy korábban a fiú írta verseket, most pedig már az apa teszi? Nem. Korábban. Inkább kezdem a mostantól, tehát hogy igazából most kezdett írni most kezdett a fiú is, meg az apa is, tehát hogy ezek a családi relációk, amik ebben a kötetben a beszélgetés történetében megjelennek, ezek most váltak ki, nem tudom én az érdeklődésem, most kerültek az érdeklődésem középpontjába. Korábban, hát nekem ugye a legutóbbi kötetem az 2005-ben jelent meg, 22 éves voltam, és akkor igazából ezek a témák ebben a mélységben nem voltak uh -huh. napirenden nálam. Akkor sokkal inkább egy ilyen szerepköltészet, mindenféle formai játékok kipróbálása jellemezte azt a lírát, amit akkor csináltam. Inkább Sokkal inkább azt érzem, hogy mostanra érkeztem meg én személyesen abba a, nem tudom, én nem szeretném azt a kifejezést használni, hogy költőri, költői szerepbe, de hogy az a lírai én, amelyik beszél, ahhoz el kellett eltelnie ennyi időnek mint most És mondod, hogy akkor az apa lét indikálta benned az, hogy neked van egy is státuszod is gyakorlatilag, és hogy ezek milyen módon működnek párhuzamosan akkor. Igen. Tehát a, a megszülettek, ugye a gyerekeim 2014-ben született meg a nagyobbik fiam. 13 óra 26 perckor, ha jól tudom. Így van, igen. igen ez egy eléggé markáns élmény volt az életemben. És, és akkor az azt követő hetek, hónapok magukkal hoztak egy csomó olyan élményt, meg kérdést, meg uh, igazából valamennyire ilyen helyzeteket is, uh, amik a saját uh, apa arap, apa szerete, apa szereppemmel voltak kapcsolatosak. Uh, és hát ez elég általános szerintem, hogy amikor valaki szülővé válik, akkor a saját uh, gyermeki pozíciója is újraértelmezésre került. Tehát, hogy amikor ő volt mondjuk annyi idős, mint amennyi idős a gyereke most, akkor milyen élmények uh -huh. élték, illetve hogy volt jelen a saját életében. Te több emléked most is jött vissza gyakorlatilag, hogy most hívódott, előadott esetben ebből a passzív gyerekkorodból? Igen, igen, igen. Tehát, gyermeké lettél, Gózsef Attilet parafrazálva. Igen. igen, hát a, a gyerekek azok nagyon jók abban, hogy, hogy azokat a gombokat nyomogatják meg az emberben, amik valahogy Provokálnak, tehát már egyszerűen a természetükkel, a személyiségükkel, a jelenlétükkel ö, olyan helyzeteket ö, provokálnak ki az emberből, amik valahogyan a, a személyiségnek a mély rétegeit érintik, és ezek a személyiségnek ezek a mély rétegei, ezek nyilván a saját gyermekkorból származnak. És akkor ezek, ezek a szerepek, a szülői szerep, meg a gyermeki szerep, azok önkéntelenül párbeszédbe lépnek egymással, nekem ez a tapasztalat. Hát a beszélgetéstörténet erve a párbeszédet is jelzi. És a kötet egyik nagy erénye, hogy a, a pszichologizálást mentes. tehát van lélektani vetülete, de egyáltalán nem olyan, mint ami illusztrálni akarna mindenféle lélektani kelepcéket, vagy csapdákat, vagy konfliktusokat. Tehát ez egy sokkal érzékibb, és sokkal izgalmasabb, és idegenebb valami. És mondom, rögtön a legutolsó vers az eszembe a két apa, ami meg egy nagyon radikális biblia átirad, tetszik, és annak a mába applikációja, és ott is a kettő az föltűnik, hogy ott még két apa van, amelyek közül az egyik az, egy, az a József történet, a másik pedig voltak éppen a, a másik megnevezhetetlen apa figuráé. Igen. Egyrészt örülök, hogy ezt mondottad, hogy ez nekem egy kicsit ilyen tudatos célom is volt, hogy, hogy ne legyen direktben pszichológizáló, tehát így próbáltam kerülni a, a lélektani terminológiát is a kötetben. E, ugyanakkor pedig, hát igen, ez az apaság, ez egy ilyen, ez egy ilyen furcsa szerep, e, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból nem feltétlenül jelent ez ilyen nagyon... Ö, önéletrajzi ö, vetületet a kötetben. Már valamennyire nyilván igen, de azt gondolom, hogy nagyon sokaknak apa élménye, a, apa élményét egyfajta kettőség jellemzi. Tehát a, az elő, elérhetőség, az apának az elérhetősége az egy ilyen, ö, hol igen, hol nem, vagy igen, de, vagy Néha nem. az a jó, ha elérhető, néha hmm. az a rossz, ha elérhető, vagy... Ki, kinél, hogyan jelenik ez meg? Úgyhogy... Ne, iszonyú ne minden nap, most az ez, ez jutott eszembe, hogy... Nekem, nekem, nekem olyan... Tehát az én saját életemben ez úgy jelent meg, hogy nekem nagyon jó ö, ö, nekem például nagyon jó a kapcsolatom az édesapámmal, csak neki a, a munkájából fakadóan, ő nagyon sokat volt távol. Uh -huh. ö, és akkor ez önkéntelenül ö, hozott egy olyan élethelyzetet, hogy, hogy, ö, hogy ezzel a hiányal valamit kezdenem kellett akkor, illetve akkoriban nyilván nem annyira tudatosan, mint amennyire most ö, próbáltam így az emlékeimből rekonstruálni az akkori, az akkori apa élményeimet, és akkor ezzel, ezzel is kellett kezdeni valamit. De Azt nagy... meg szabad kérdezni, hogy édesapád olvasva kötetet, valamit kiolvasott belőle, ami rá vonatkozik? Igen. E és, és hát ez nyilván ez nagyon nehéz, meg kemény téma abból a szempontból, hogy amikor az ember irodalmat ír, főleg ha verseket, főleg ha ha alanyinak tűnő verseket ír, akkor, akkor ezek a, a versekben szereplő karakterek azok a saját környezetében hullámokat vernek, és akkor van egy ilyen kimondott-kimondatlan Megértési vágy arra, hogy, hogy ami le van írva, az mennyire olvasható szakszóval referenciálisan, tehát az önéletrajz, az mennyire jelenik meg az adott kötetben. Ezekben a versekben én úgy gondolom, hogy, hogy egész biztos igen, tehát sok mindent be lehetne azonosítani az én saját életemmel kapcsolatban is. Ugyanakkor Ugyanakkor még ha egyes szám első személyben is vannak kielentve mondatok, azok egyáltalán nem biztos, hogy az én saját életemre vonatkoznak. Tehát lehet, hogy konkrétan valamelyik ö, apának az egyes szám első személye, aki sokfajta, sokfajta apafigúra megjelenhet a, ezekben a versekben is. Jelenjen is meg a most akkor szemben. rögtön kettő. Hallgassuk is meg az első két verset, amit magaddal hozta. Rendben, ezekben ez egy számozott sorozat dalabjai. Úgyhogy nem fogom csak a számokat felolvasni a versek elején, csak olvasom magukat a verseket. Felkészülni egy kérdés feltevésre. Hagyni rá időt, épp amennyi kell. Nem várni a tökéletes alkalomra. Aztán mégiscsak pont jókor tenni fel. Kérdésnek álcázott, szemérmes hazugság nélkül és szemérmetlen őszinteségnek tűnő mellébeszélés nélkül tenni fel. A legmélyebb kapcsolódásokhoz szükséges kitárulkozásnak látszó szemfényvesztés nélkül tenni fel, hogy kérdés maradjon, ami kérdés akart lenni, meg kérés legyen, vagy kérkedés, szexuális ajánlattétel, önsajnáltatás. Ez majdnem annyira lehetetlen, mint igent mondani egy embernek, a fájdalomnak pedig, ami létezik, nem engedni meg, hogy legyen. Vizet a kádba, vízbe a testet. Apa elmerül feje búbig. Múlik a vége, el a kezdeteknek. Hajszálak között buborékok kapaszkodnak, pedig felszínre vágynak. Vízhangot csavaroz a csempe. Szökik a hő, hűl a víz, a a ringatás, hab kúszik a szembe. Csíp, tíz nézed, kiráncosult. Ázik a lassú magzat magzatvizeken. A hálószobában álomba borult egy csecsemő, mellette anyja melle, végre belealszik a szerelem, üres hajók úsznak a tengerekre. <Szorítás> -te la să, -un -a să te încăști la foc. N-ai vreau să noți un să te uiți deloc. Omoro și o morsa. Care se să lease pur de sus pe creasta unui Kolozsvári Kume együttes, Morsa című számát hallottuk az előbb a belső közlés adásában. Mai vendégünk Székely Szabolcs költő, ő választotta a zenét is, és majd a műsor végén indokolja meg, hogy miért román dalokat hallunk a mai adásban. Viszont folytassuk a költészetednél, és annak is az elejénél, hogy az első kötetet, mint említetted, 22 éves korodban jelent meg, 9 másodperc reggelentett címmel. Adja magát a kérdés, hogy mennyire érzed távolinak ezt a költő énedet személyiségedet. Azért is kérdezem, mert például vannak olyan motivumok, amik, mintha akkor is, most is, fontosak lennének számodra, és egy idézetet ebből a kötetből is, ha megengedsz, hát itt ülsz, lépcsőfordulónyi csendben, szilánkjaidból így lehetsz egész, ne félj, fájni már nem fog élesebben, az elvágott mondatok köztérés, ez még a hátha mégis, hogyha mégse, fejed felett a lámpafény adog, ne a szárnya rebbenése, még ne szólj, még nem kell kimondanod. Egy kicsit ez egy, mintha az újholdon átfénylő József Attilan lenne, vagy egy olyan Petri, amit a Tóth Krisztaféle érzékenység dúsítana fel. Túl a műjellemzése, mert kérlek, kommentáld, vagy reagálhatsz erre a kis bravúromra is. Ezek tehát ez a, a négy-öt név, amit így felsoroltál, ez valamennyire lefedi azt az időszakot, illetve lehet, hogy nem is még azt az időszakot, mikor az az, az előző kötet megjelent, hanem az azóta eltelt időben jellemzőbb ez. De, de még inkább a újhold előtt vagy az újhold előzményének is valamennyire tekinthető nyugat első, uh -huh. második, harmadik nemzedéke volt eléggé meghatározva nekem, tehát nekem ők voltak az első ilyen ö, olvasmány élményeim költészettel kapcsolatban, ami, ami hát így az, az ilyen formaversek szempontjából is elég meghatározó volt. Tehát, tehát hogy van nekem... melódia, vannak rímek, vannak van, igen. szekvenciek. És, alapvetően a, a vers az nekem egy zenei konstruktum, tehát hogy, hogy most is úgy érzem, hogy mikor ebben a kötetben is, még hogyha nem formában íróttak egyes versek is, nekem a minden mondat az, az hangzik valahogyan, az az elsődleges, és minden más ebből ö, következik. De annak meg tökre örülök, hogy ha, ha érezhető valamilyen folytonossága az előző tehát a 9 másodperc reggelente után, mert nyilván a saját belső élményem az ezzel kapcsolatban az volt, hogy ez valami nagyon más, amit most elkezdtem. Tehát, hogy ez volt egy ilyen hosszú abbahagyás, nagyon sokáig nem írtam, meg nem publikáltam verseket, és, és amikor most újra elkezdtem írni, akkor... akkor, akkor Hát nem volt ebben egy ilyen tudatos szakítási vágy a korábbi működéssel kapcsolatban, csak inkább, inkább valamilyen szerzői habitus volt, amit így magam mögött próbáltam hagyni, de annak megörülök, hogy hogyha van valamilyen van belső valami, magja. Csak valami oxidálódottabb, egy kicsit érettebb, uh -huh. meg a zeneiség is ebbe a kötetbe is nagyon meghatározó, csak sokszor rafináltabb struktúrákkal, vagy uh -huh. vetemedettebb szerkezetekkel. Az előbb hallott versekből is kihallható, hogy hogyan építkezik ilyen létre szerűen, és a mindjárt hallható verseknél is nagyon fontos azt hiszem, hogy nagyon erős ritmikája van ezeknek a verseknek, tehát ez a zeneiség megvan továbbra, is csak talán egy picit mattosabb, egy kicsit talán kontrasztosabb, vagy atonálisabb, ha tetszik. Igen, illetve hát igen, tehát hogy kevésbé, kevésbé direkt ott, a, ahogy említettem is ott a, a 2005-ös kötetben, ott van egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy abban volt egy ilyen erős ritmikai stúdium, uh -huh. hogy, hogy, hogy meg tudjam mutatni magamnak, meg mindenkinek, hogy tudok írni Safóit, meg Balassi strófát, meg nem tudom, én Nibelungizált ami, ami nyilván, tehát hogy nagyon valahogy az előtérbe helyezkedett a verseny. Egyfajtó formai... iskola volt, hogy azt is meg Igen. tud csinálni, de most viszont már szabadon is lehet táncolni, ha tetszik. Két újabb verset kérnék meg, hogy olvass fel. Ne az legyen, hogy úgy ismertelek meg, mint kihalás előtti nomád népek az Istent olyan szépen és feleslegesen, annak az őserdőnek a mélyén, amelyet négy sarkánál elkezdtek felégetni egy transzkontinentális autópálya megépítése érdekében, vagy ahogy életük úgynevezett csúcsán, kerekévfordulós születésnapjukat ünneplő férfiaknak, abban a változó méretű kertben, azon a változó létszámú kerti poharazgatáson, abban a változó időtartamra szavatolt szívben, szerelem, hús, gyerekek, kendő, étvágy, Távolról egy vonat hangja kattog, ismerős lesz a légszomj, az iránytalan gödör. A test egy izmot mennyi ideig feszít, amíg megérti, hogy egyébként nem muszáj. Összehúzásait, elengedéseit figyeli a mozdulat, a hús, a száj, a tekintet, a lassú ébredés, a meghalás, az egyirányú körtér. A balkon, mely a hátsó udvarra néz, fáskamrányi csöndet örököltél, mely a tükörterembe átcipelhető, milyen halálhoz passzol, milyen csinos cipő. Már nem tud se többet, se kevesebbet, elvesz, megtart és elenged a test, erre emlékezik, hogy halni kell. Ami előtte volt, először azt felejti el. În pădure la Băneasa, în pădure la Băneasa. Stau clipa voto vreau ca să te O clipă vă-o, fiindcă vreau ca să te împac. Stau clipa voto fiindcă vreau ca să te, clipă, vede, fiindcă vreau ca să te Aha. Aha, sunt terente. Bon. Sunt jackpot spinte teren. Bon. Sunt Jack, spin bon. Sunt cea spinte că teren. Bani, spinte la Bănaza, la Bănaza, pe pădure la banata, pe pădure la banata meu Stânc îți povestesc fiindcă vrea ca să te mpac. O clipă văd-o fiindcă vrea ca să te mpac. Strainește la tata fiindcă vrea ca să te mpac, fiindcă vrea ca să te mpac, fiindcă asta vreau să fac. Sunt teren bun, sunt jack spin de cat. Sunt teren bun, sunt jack spin de cat. Sunt teren bun, sunt jack spin de cat. Sunt teren te, interesează un teren? Bála tampádure, bála tampádure, bála la bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála O bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála tampádure, bála pac Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, Timpur Noizenekar Veta című szám után folytatjuk a beszélgetést a belső is megadásában Székely Szabolcs költővel. Egy tíz éves hallgatás után szólalt meg újra a de egy kicsit itt tárgyasítva, mintha tőled független is lehet, nem, persze nem tudom, hogy lehet-e. De mit is jelentett ez a csend? Némasságot vagy hallgatást? Több interjúban is rákérdeznek erre a szakaszra, mert ez nem különleges, talán, hogy egy költő nem ír, és az olyan zavarba ejtő. Úgyhogy egy kicsit én is megkérdenek, hogy mesélj nekünk erről, hogy hogy zajlott és egyáltalán némasság vagy hallgatás. Azért érdekes, mert ugye az elő, előtte meg az arra kérdeztél rám, hogy ez vagy vagy hogy, hogy ez ilyen kicsit tőlem is független is lehet akár, tehát hogy a maga a költészet hallgatott. És igen, én szeretek erre úgy gondolni, illetve hát kénytelen vagyok, mert, mert ez nem, nem, ha csak az én szándékom múlt, múlt volna, hogy, hogy van egy ilyen folytonosság, akkor nyilván lett volna, tehát akkor lett volna egy ilyen menetrend, hogy nem tudom, én ez ilyen két-három-négy évet jön az új kötet, és akkor, és akkor ez egy ilyen működő, ja, üzemszerű. Igen, igen, igen. De nem így történt, tehát hogy alkotói válság mondjuk ki, uh -huh. és, és de hogy az, az a fajta, amikor így... próbáltál írni, és nem ment, vagy az a fajta, amikor nem is tudtál írni? Nem is tudtam írni. Tehát, uh -huh. hogy, hogy én nagyon, nagyon. Tehát, hogy én nem, sajnos nem vagyok az a fajta szerző, aki, aki szakmányban sokat ír, de nem elégedett vele, és ezért nem áll ki vele, hanem hogyha én azt érzem, hogy ebből nem fog sikerülni valamilyen olyan jó munka, akkor, akkor ezt nem is írom meg. Uh -huh. uh, és akkor egy idő után viszont viszont mégis elkezdett működni a módszeresség, tehát elkezdtem naponta írni ezeket a szövegeket, amiket, amik végül a kötetnek a törzsanyaga, törzsanyagát jelentették, de hogy egy kicsit nem tudok erre máshogy gondolni, mint egy tőlem független dologra, hogy valami megengedte azt, hogy ezek a versek aztán megszülessenek. Úgyhogy ebből a szempontból ez inkább némaság volt, mint hallgatás, uh -huh. amennyiben a hallgatás, az abban van egy ilyen szándékoltság. Igen, a némaság meg független bizta. Abba, hogy valaha vissza fog térni még ez a attitűd, hogy tudsz írni? Vagy volt ezzel kapcsolatban valami sejtésed, prekoncepciót, hited? A, a, a mélyén igen. Tehát igazából, igazából tudtam, hogy, hogy ebben lesz valamilyen változás, csak annyira rányomta az életemnek arra a szakaszára, a kötet utáni időszakra a bélyegét egyfajta kényszer, hogy nekem muszáj írnom, hogy ez volt az, ami egy idő után ilyen gátló volt. Tehát, hogy ha egyszerűen akarom kifejezni, akkor nem volt semmilyen lazaság meg könnyedség uh -huh. ebben a működésben, hanem, hanem sokkal inkább azonosultam magával ebben a... Hát igazából kimondani is rossz, de ezzel a szerzői vagy költői szereppel, és ez sokkal inkább előtérben nyomakodott a versek megírásához képest. Tehát, hogy itt... Hát igen, a pályakezdés ellentmondásait a hallgatóink talán ebből a műsorból ismerhetik, sok fiatal szerzővel beszélgetünk, vagy szerzőkkel, akik valaha voltak fiatalok, és még emlékeznek erre, hogy valamikor nem az a nehéz, hogy meglegyen egy kötet, hanem hogy az első kötet után merre tovább. Igen, igen, igen, igen. És akkor nálad is gyakorlatilag ez volt. Igen, igen. Uh, és hát volt ebben egy ilyen hangkeresés tehát az, hogy a saját hangomat úgy igazán megtaláljam, uh, ahogy említettem, hogy a 2005-ös kötetben ott volt egyfajta ilyen kavalkádosság meg gazdagság volt kicsit tudatosan is a sok maszk mögött rá kellett találni arra, ami, ami az én témám tud lenni igazán, és most ebben az életszakaszban uh, pedig ezt megtaláltam Mint ha a maszkokhoz való viszonyod is változott volna, de majd innen folytassuk a beszélgetést. és most olyan egy újabb vers, és utána egy új a váltalad választott zene. Azt követeli minden: Ismerd el jogát a gyűlölethez, hadd növekedjen a dédelgetett harag. De kiélvezni a sérelem édességeit, rácsapni az ajtót a félelemre, nem venni észre egymást, hogy élünk, elrohanni és másfél napig haza se nézni, ilyesmire, mióta pelenkát cselérünk és mesét olvasunk, és arra figyelünk, hogy a kisebbik gyerek el ne érje a kést a konyhapulton, meg nem bocsátani, nincsen alkalom. Büntetni egymást hosszú hallgatással, amiért szóvá tettünk valami szóra se érdemest, bosszúból, mert nem szeretkezünk egymásra szomjasan, egymástól részegen, albérletünkig fel se jutva, gangos udvaron, betont feltörő platánfa mögé menekülve, kapkodva egymás után, levegőért, egy történet közepén, a történet kezdetéért. Amire sa fiul, de ne a gomir, sa fiul, de a gomir, a gomir, a gomir, a gomir, a gomir, a gomir, Bine, dar neștept acum mă trenare Nu mai vine, ascultă Pand nu cu mu la afară. mi trăi toată viața până de seare Aș vrea să pot să cred, în ce am crezut vreodată. Aș vrea să te refand, care o datată, și mă vrea, vrea să-mi fiu un nou copil. Sa fie tot m-a fiind dificil Șia mă îmbrață și baga ma-mi pară Îtează caul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 Robin and the együttes darát hallották a belső közlés mai adásában. A vendégünk, aki ezt a számot választotta, továbbra is Székely költő. Milyen meglepő lenne, ha nem ő lenne? A mikrofonnál pedig Szegő János hallják. Ez nem tudom, mennyire lenne meglepő, nem én lennék én. Lehet, hogy az is kérdés egyébként visszatérve erre a nagy némasságodra, hogy melyik a váratlanabb, a különlegesebb a némasság, vagy az újra beszéd, tehát ha az ember átesik a ló túloldalára, akkor lehet, hogy onnan nézve már ez tűnik különlegesebbnek, illetve hogy azt a pontot, ahonnan visszajöttél a pályára, ha tetszik, azt föl tudnád idézni. Most Bonucci jutott az eszembe, aki 2012-ben szomorúan vett át az ezistérmet, tegnap meg győze igen, nekem volt egy ilyen elég, tehát volt egy ilyen rá, ráismerésszerű volt az, hogy már nagyon sok éve nem írtam verseket, és akkor volt egy ilyen elhatározás bennem, hogy megengedem magamnak azt, hogy ne írjak. Megengedni valamit, megengedni azt, ami van. Szerintem ez egy ilyen kulcsmondat egyébként az élethez nagyon sokszor, mert, mert nagyon sokszor olyan elakadásaink vannak, hogy van a valóság, vannak tények, valami van velünk az életünkben, egy foggal körömmel ragaszkodunk valamihez, hogy más, ennek máshogyan kell lennie, és egyszerűen nem adunk teret annak, ahogyan az élet megnyilvánul az adott pillanatban. Szóval, hogy nekem volt egy ilyen pillanatom 2013-ban, amikor én ezt elengedtem, és akkor hát egy már évek óta meglévő lélektani érdeklődésemnek megfelelően elhatároztam, hogy akkor ennek helyébe el fogom végezni a Szakot, és pszichológus leszek, és nem fogok több verset írni. És szerintem nagyjából ez volt az a pillanat, amikor így, így újra tere annak, hogy, hogy újra elkezdjek írni. Előtte mindenkivel, aki fontos volt nekem így, elhitettem, illetve elmondtam mindenkinek, hogy, hogy ennek így vége van. És akkor onnantól kezdve meg, meg van egy barátom, szintén magvető szerző, a Torockai András, aki Akivel nagyon sokat cseteltünk annak idején, és, és hát ilyen tehát versben írtam neki ilyen csetüzeneteket is, és akkor már így kezdett nagyon tele lenni ezzel a hócipő, és Irán parancsolt, hogy írjak meg minden nap egy, egy verset, egy szonettet, és azt küldjem el neki. Elkezdtél szakmányba verseket írni. És akkor elkezdtem szakmányba verseket írni, és ez volt az, amiről korábban beszéltem, hogy ez elkezdett működni. Tehát az, megírtam az első ilyen 14 soros verset, és az volt a lényeg, hogy nem ott fog, foglalkozni azzal, hogy ez mennyire lesz jó. Nagyon, minél rövidebb idő alatt kellett megírni. Uh -huh. És akkor az elsőt elküldtem neki, tök rossz volt, elküldtem a másodikat, tök rossz volt, de de élveztem, tehát hogy jól esett csinálni, és aztán nagyjából a harmadik-negyedik olyan szöveg volt, ami, ami értékelhető ö, szonet volt, vagy de. álszonet, és egy idő után meg látszódni kezdett, hogy ebből valamilyen kötet fog alakulni. Te korábban tudtál gyorsan írni verset? Tehát az a Snell party mennyire volt rád jellemző? Abszolút, tehát hogy... hogy ez kicsit ilyen zavarba ejtő dolog, mert hogy azt érzem, hogy ez erről ilyen ciki beszélni, vagy ennek a... tehát, hogy, hogy sokkal inkább az írói működésnek a tudatossága és a mesterségbeli ö, ö, része az, ami, amiről manapság sokkal többet beszélünk, illetve mintha az írás folyamata az ilyen racionális döntések egymás utániságából állnak, de hogy valójában nem csak erről van szó, nyilván ez is benne van, csak szerintem sokkal tudattalanabbul, mint ahogy erről gondolunk szokjuk, hogy hogyan működik. Tehát, hogy, hogy van benne tudatosság, van benne egyfajta rutin, meg megtanultság, de az adott pillanatban er ervel nem feltétlen van tisztába az adott szövegnek az írója. Most, mintha megint kikapcsolódott volna a pszichológusi énedet, hogy mint, mint amikor valaki szinkrontolmács, két nyelven beszél, és akkor, hogy ne azon a nyelven el válaszolni. Arra vissza tudsz emlékezni, mi volt a legelső szöveg, ami benne van a kötetben, és amit, amit megírtál, azt te pontosan tudod? Hú, nem. Nem, tudom, nem. nem nem emlékszem. Majd megkérjük pontosan. a tocot, hogy kotorja ki a messengeréből. Azért is érdekes, hogy mondta a Torocka a bocsánat, hogy nekem is ismerősöm, a szerzőm is, hogy ő is boldog emberekről ír, és a te kötetednek, meg a te mitológiádnak is a boldogság egy nagyon fontos része. Igen, igen, igen. Hát uh... Nyilván nem, hogy mondjam, ez a boldogság úgy, mint az adott költészetnek, vagy szerintem az ő könyvének is leginkább a vakfoltja. Tehát, hogy ez van a címében, meg ez van a fókuszában, de mindenről beszél, csak arról nem. Tehát, hogy a, az a boldogsághoz való viszony lehetőségek vannak körüljárva. Igen, igen, a hiányon keresztül jelenik meg, viszont a te költészeted most szerencsére a felolvasásokon keresztül jelenik meg, úgyhogy megkérnélek, hogy még egyet olvas fel, és utána jön egy újabb zene. Alanyi költők, akik házasságban éltek, és nem a válást tervezitek éppen. Miért írtok bármi másról, mint a házasságotokról? A boldog családok, akár a boldogtalan családok, mind ugyanolyanok, mint a tenyéren a ráncok szövete. Minden szövetség ugyanúgy romlik el, mint a bőr, a megtartás hálózata egyre gazdagabb. Aki házasságban él, mi érdekelheti, ha nem a végleg elrontott házassága? Vagy a házassága, ha még nem romlott végleg el. Akit nem a saját, végleg el nem rontott házassága érdekel, annak a házassága éppen most romlik el. ciudat că putea a prin o de pudoore A proți a însnațidicaţii patronat A spus viaa efaieri ca zio și ministri posturare ciurot de câsore megă tot nos tunare ne de că sa Don't fall into the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 Az élőadás varázsa. Székely Szabolcs költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majdásában. Az előbb az ő választásában hallottuk a Szárma Recs nevű román együttes, Prostia prostiállapú dalát, hogy miért van hallottuk ezeket a dolgokat, az utolsó blogban ígérem fényderül, de előtte még egy kicsit horgonyozzunk le ennél a kötetnél, és a horgonyzás egy véletlen, metafora, az a forrás tenger nagyon fontos meghatározó eleme a kötetnek. Ugye ez egy nagyon narratív és reflexív kötet, és az, hogy most a kedves hallgatók más sorrendben hallanak szövegeket, mint ahogyan egyébként a kötetbe olvasható, megint csak többféle olvasatot ajánlasz, hiszem. a narratív szerkezetet az is jelenti, hogy vannak 6 ciklus, 54 számozott vers, illetve kettő külön a vég igen, és mintha az önéletrajzik fókusz is egy folyamatos mozgásban lenne, mennyire beszélhetünk arról, hogy ezek a versek megszülettek külön, és mennyire beszélhetünk a kötet egészéről. Ez nem egy konceptkötet, de mégis vannak benne nagyon izgalmas narratív regiszterek, hullámok. Igen, uh, nyilván ez egy, ez egy hosszas döntés volt, hogy nem adtam magát uh, egyértelműen az elejétől, hogy ez egy ilyen számozott sorozat lesz. Uh, ez az 54 darab szöveg, ami bekerült a számozott sorozatból. Uh, mindegyik. Tehát volt egy olyan időszak a kötet előszerkesztése során, amikor gondolkoztam azon, hogy ezeknek külön címet kéne adni, de folyamatosan azt éreztem, hogy tehát ledobta minden ilyen az egyes szövegeknek uh -huh. uh, adandó címek, azok címeket ledobta magukról, a szövegek. Mint ezt a és... beszédeszerűség gyöngítette volna, talán, vagy ezt igen, a közlészerűséget? Igen, illetve az egyes szövegeknek az egymáshoz való viszonyát, illetve az egymással való játékát behatárolta volna az, hogyha az egyes darabokat külön kiemelem. Uh -huh. Azt éreztem, hogy a, hogy a kötetben megjelenő motivumok, illetve ezek a karakterszerepek, apaság, gyerekség, házastársasság, ezek sokkal inkább érvényre jutnak akkor, hogyha ezt egy, egy nagy ciklusként engedem megjelenni egy folyamatos mozgásban vannak, és ezzel a hat ciklus címmel tudsz kijelölni mondjuk lehetséges pontokat, hogy hol van a gyereken, hol van az apán, hol van a benned lévő gyereken, a benned lévő apán. Mondjuk a fókusz is műfajilag is gazdag a kötet, hisz a személyes és metaszemélyes versektől, a vallomásos versektől, a biblikus szerepverseken át a tárgyiasabb darabokig nagyon sok mindent próbára teszel, vagy próbára hívsz, például mi az a hitvesi költészet, az alanyi költészet milyen, egy iróni, milyen iróniával bírhat. Tehát ilyen szempontból sokat adsz ki magadból, de sokat Jókat játszol is talán azzal, hogy kiadsz magadból. Igen, hát nyilván az, hogy ezek valahol dalok. Tehát a, a, ugye 14 soros szövegekről van szó. Az szonett, nem szonettek, szonettek vagy álszonettek, és ugye a szonettnek az eredeti jelentés az dalocska. Tehát a dalszerűséghez való viszonynal mindenképpen kelleni kezdet, kezdenem kellett valamit. És hát nyilván nagyon... Mm, rafinált játék ö, saját nyelvet találni ehhez a mondandóhoz ráadásul. Tehát, hogy, hogy ö... Van egy ilyen nagyon alanyiságnak látszó megszólalásmód, tematikusan van egy ilyen nagyon magánéleti jellegű ö, szövegvilág, és az, hogy ez erről érvényesen ö, lehessen beszélni, vagy ezt érvényesen lehessen működtetni ma, ahhoz ö, nyilván kellettek valamilyen ö, eltávolító gesztusok, de ez most megint csak egy ilyen utólagos okoskodás ez, ez a, a szövegek megszületésekor nem volt ennyire... Most már te is olvasója vagy a saját köttöntetnek. Igen, igen, igen, tehát... Ö, Egyébként olvastam például most egy kritikában a versekkel kapcsolatban, hogy ez a, a meta meg meta én, amit uh -huh. te is megemlítettél, ez például teljesen kimaradt nekem, és ez a kritika hívta fel a, nekem is a figyelmemet arra, hogy, hogy nagyon sok reflexió van az írásra magára. Az ilyen. a lett, hogy az iskolában, amikor a metareflexív költészetről volt ilyen. szó. Amúgy meg nem minden alany, ami fényig még ez jutott eszembe, ha megengedett egy szójátékot. De ezeket a szójatékokat azért kihagyod a nyelvre, meg az, hogy egy formulát hogyan lehet mondjuk széthajlítani, ketté törni arra, azért nagyon nagy affinitásod van, vagy azon nagyon sokat foglalkozol ebből a kötetbe is egyébként. Igen, és azt szerintem kicsit az ilyen asszociatív versépítkezésből következik, tehát hogy, hogy ezeknek a versenynek az írása során elég sokszor uh, adtam magam vinni a, a, egy leírt sor á, után, ami eszembe jut. Tehát az uh -huh. aszociatív versépítkezés, és az nagyon sokszor a, a nyelvi megformáltságból, a szavak szó alakjából következik, tehát mondjuk egy kicsit kiforgatott szóval kezdeni a következő sort, mint amivel az előző befejeződött, Miközben nyilván megtartani azt az ilyen nehezen behatárolható fókuszt, ami az egyes szövegek írása során megvolt, tudatosan vagy nem annyira tudatosan. Talán ezért lettek dalok ettől a kis de ha már nyelvek, akkor jöjjön az utolsó vers, ami pont ezt járja körül. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, amikor nem szólunk egymáshoz. Ez a fáradt, szomorú, állkapcsaival egyfolytában csattogó éjszaka, aminek álmodom magam, Erdőnek álmodja magát, hogy megnyugodjon melletted ezen a magát végtelen, behavazott országnak álmodó bevetetlen ágyon, ezen a magát szikrázó délelőtt megképzelő tengeren. Ez a fáradt, szomorú, nyugodt erdő, amelyik te vagy, folyton haza kívánkozik. Föl, le, föl, le lélegzik egy lakás. Nem szólunk egymáshoz idegen nyelveken. Közöttünk gyerekek visítanak, vízzel fröcsködik egymást, most keríti őket körbe a beszéd. Székely Szabolcs költővel a belső közlés mai utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el itt a stúdióban. Az előbb az ő választásában szólt ismét egy nagyon szép román dal, a Mochirica Cutrifoy című szám, előadói Lucia Maxim, Teodora Eneke és Marius Mihalake voltak, és hát akkor most kanyarodjunk ide, hogy miért is ezeket a zenéket hallottuk. A zenei válogatásodra is jellemző az önéletrajzi ajánlat, ugye? Így van, igen, igen. Gondolkoztam egyébként, hogy a saját egyébként meglévő zenei ízlésemnek az ilyen totális eklektikájával tűzi játékhoz itten, és akkor lett volna nem tudom én módvai népzenétől elkezdve klasszikusokon át magyar, nem tudom én énekes gitárosokig, és akkor arra gondoltam, hogy sokkal jellemző Uh -huh. Ha egy valamilyen homogénebb anyagot hozok, ami ez a kortács román alternatív rockzene, illetve az utolsó dal kivételez alól, mert az egy román évdal, uh -huh. ez a Mocsirice Kutri foly, amit a feleségem énekelt altatóként a gyerekeknek, mikor picik voltak. Mert hogy a feleségem ő román, 2008-ban találkoztunk, egyikünk sem erdélyi, tehát hogy én Budapesti vagyok, ő bukaresti, illetve eredetileg buzói, uh -huh. ez a, a Kárpátoknak a délkeleti kanyarulat, a túlsó oldala, tehát onnan származik, és, és hát ő ismertette meg velem ezeket a zenéket, és nyilván így is, miközben válogattam még ezt a keresztmetszet is folyamatosan azt éreztem, hogy én nem tudom melyik kezemből vágjak le, tehát hogy még lett volna nagyon sok zene, amit szívesen hoztam volna, de hogy igen, tehát hogy ezek azok a zenék, amiket ő mutatott nekem jellemzően, illetve amiket ő hallgatott nagyon sokat még azelőtt, hogy megismerkedtünk volna, és szerintem alapvetően ez a zenei világ egyébként is közel áll hozzám, tehát hogy, hogy ha most nem tudom, én hoztam volna Hiperkarmát, Quispát, Quimbyt, ezeket a zenekarokat, annyira nagyon nem ütöttek volna el ezektől a zenéktől. Uh -huh. Talán ha egyszer egy bukaresti stúdióban majd a feleségedet interjúvoljak, akkor ő viszont ezeket a zenéket hozhatja egy ottani műsorba. Mert te is mutogattál neki magyar zenéket egyébként? Persze, hát az első, első, mi Lisszabonban ismerkedtünk meg, és akkor az első alkalommal, amikor találkoztunk, én akkor Lisszabonban éltem három hónapig, ő meg ott kirándult. Barátaival, egy hosztelben találkoztunk, ahol. Az recepció... egy este. <gül> egy találkoztunk, ahol én recepciós voltam, és akkor először Barcelonában találkoztunk, és akkor onda már, vagy lehet, hogy az már kicsit később volt, hogy vittem egy válogatás CD a, a saját kedvenceneimből, tehát, hogy muzika magyára. Kontemporána De La szabi, és mm. akkor az, azt egyébként a mai napig szoktuk betenni az ilyen hosszú utakon, amikor Bukarestben vezetünk mondjuk egy ilyen kellemes 10-12 órát, akkor az ilyen grilluszfilmos dal világon kívül igyekszük a gyerekekre tukmány a saját zenéinket is, és akkor például ezeket is be szoktuk tenni, meg ezt a CD-t is, amiben a kedvenc magyar dalén vannak. Hát a gyerekkékek akkor igazán polimuzikálisak, hisz mind a két oldalról hagyják. És neked mit jelentenek túl a szívednek? Tehát érted már ezeket a szövegeket? vagy ki már kihallott belőlük azokat a jelentéseket, vagy azért itt a, a szívdobbanás az elsődleges azért? A dalszövegekkel, én egyébként is úgy vagyok az angol dalszövegekkel is, hogy akkor értem a dalszöveget, hogyha kü külön és kifejezetten is nagyon odafigyelek rá. Aha. Mert egyébként a, a daloknak a dalszerűsége nagyon el tudja vinni az embert úgy, hogy, hogy, hogy, hogy konkrétan a szövegnek a jelentésére nem figyel oda egyértelműen. A get -no mi a túrót jelent, ugye? Igen. Oh, igen. igen. Um, de hogy, de hogy most kifejezetten erre a mostani beszélgetésünkre készülve elolvastam ezeknek a daloknak a szövegét, és, és a nagy részét azért megértettem, úgyhogy ilyen, ilyen társadási szinten megtanultam románul miatta mellette, uh -huh. ahogy ő meg ugyan magyarul még annak idején megtanult. Az utolsó kérdés viszont arra vonatkozik, hogy arra már van-e stratégiát, hogyha majd a gyerekei olvassák ezt a kötetet, akkor ön, ő, ővelük milyen beszélgetés történetek lesznek. Fú, igen, ez, ez, ez nagyon nehéz kérdés. Egyelőre, hát nem, nem mondom azt, hogy a tiltom, de hogy a könyves a legfelső fokozatain tartom a, a saját példányaimat. És igyekszem velük olyan viszont kialakítani, hogy egyébként ezek a kérdések, amik ebben a kötetben megjelennek, azok ilyen kibeszélhetők és megbeszélhetők legyenek folyamatosan. Tehát, hogy ez ne egy ilyen, nem tudom, én titkolt dolog legyen az, ami ezekben a versekben megjelenik, még hogyha. Ami megjelenik az a annak olyan részei is, amikről nem feltétlen beszélünk a reggeliző asztalnál minden nap. Én viszont nagyon köszönöm, hogy ennél az asztalnál beszélgethettünk a beszélgetéseket és a történeteket. Ezzel el is érkeztünk a mai adásunk végéhez. Vendégünknek Székely Szabolcs költőnek köszönöm, hogy itt volt felolvasta a versét, és megmutatta ezeket a nagyon szép és nagyon közelálló zenéket is. Jövő héten marta Néva várja önöket Molnár Péter szemmelre. Én most addig is megköszönöm figyelmüket és bucsúzom a hangmérnök csorbalászó nevében, is. további szép kívánok a műsorvezetőt Szegő